Казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба і каже Ти б е, старий пішов в ліс, ти вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре. каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибори липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб робати Коли чує липка. Каже людською мовою. Ой, ой нормально. Чого ти Я тобі в нерводі Дід сперелякав і сокири пустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже. "Ой, який же ти дорень! Піде зараз до Лепки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не знаходилися з тобою? А та як так, той й так. Каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до Липки та й каже Липка, Липко, казала баба, Що ти дала нам коняку з вагом. Добре, каже Липка, іде додому. Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз. І конячка біля нього прив'язана. А бач, старий, тепер і ми люди. От тільки наша хата от-от завалиться. Піди, старенький, чуєш, попросиш хату, може дасть? Пішов дід до Липки, попрохав і хату Добре, каже Липка Приходить дід до двору і не пізнає Замість старої хати стоїть, нова, гарна хата Радіють обоє, як діти А що, старий, якби ти попрохавши худоби та птиці тоді, м -м, вже, здається, нічого нам і не треба. Пішов дід до Липки, попросив худобу. Каже Липка, приходить дід і не нарадується. Поверим двіри худоби і птиці. <раплянна> Тепер уже на більше нічого не треба. А, ні, старенький, ще піде попроси грошей. Пішов дід до Липки, і попросив грошей. Добре, іди з Богом додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. От старенькі, які ми тепер багаті, але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піде старий до Липки, попроси, нехай поробить так, що усі люди нас боялись. Пішов дід до Липки, попрохав Липку, щоб так зробила. Добре, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повна війська та поліції, і всі їх охороняють. Але старій і цього мало Ну що, старий, треба ще, щоб всі люди в селі були нашими батраками Ну, бо чого ж більше нам хотіти, вже все у нас є Пішов дід до Липки та й просить, щоб зробила воно так Довго мовчала Липка, а потім каже Ой, добре, зроблю ще вам останнє Приходить дід додому, а ж гулять. Нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.